Unha cana e máis un tren E un cabalo de cartón Que galopa moito e ben Tenho bonecos de goma De cartón e de papel Chamanse barriga verde Ululú e te hai saber Tenho bonecos de goma De cartón e de papel chaman Barriga Verde Ululú e te hai saber O meu quarto é un misterio. É un mundo pequeninho É tem borneza de color É ternura de alumínio O meu quarto é unha ilha No pasto mar da cidade O porto de maravilla Refugio da intimidade Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chamase barriga verde bululu e te a Isabel Teño bonecos de goma De cartón e de papel Chamase barriga verde bululu e te a Isabel Bueno, queridos ointes, temos que pedirle disculpas Sí, porque tuvemos, eh, tuvemos un pouquinho De tempo como un cuarto dorada Sin luz ni nada pois en general. Apagón general eh, Gracias ao técnico que temos Extraordinario <risas> sí. Todo isto xa se reiniciou e Xa temos o outro lado do fío telefónico O noso correspondente na Costa da Morte Disculpanos, Óscar un, un bocadinho máis tarde do que tiñamos previsto Pero benvido, moi boas tardes Ola, boa tarde, nada, non te preocupes Ademais, comento que a anédota é que Un día soleado seguramente No mes de maio, estas cousas pasen por aí Non, isto aquí normalmente pasa Cando hai mal tempo E, eh, eh, bueno, estamos facendo sí. radio E sempre estamos rezando que non caia sí. Algún apagón destes Porque tardamos sempre entre reiniciadas as cousas Pois pues é, pasen-se dez minutos Encendendo todas estas sí, cousas sí, Pero, bueno, é unha anédota máis Estamos de tormenta aquí E entón, posiblemente, ah, algo algo bueno, paso, A ver se si paso... chove, que andades algo baixo Agua, sí, sí. Sí. Bueno, benvido, moitas pues, gracias por estar aí agarramos pues a túa correspondencia eh, crónica, sí. semanal Pois pues nada, como estamos? Eh, Sabes, obviamente que estamos eu pues, que estále desigual no medio da campaña electoral estamos partidos agora mesmo a PUL acabou a primeira semana xa prácticamente claro. de campaña, vamos carrega a final aquí hai moitos debates, incluso alguns organizados polo noso medio de 3, 2, 2, que pasan a pasta.gal para uh -huh. a que ven vai haber puixado un debate en Malpica eh, no centro cívico organizado porque pasan na costa tamén eh, no Couto eh, os candidatos dos distintos partidos políticos pues están están a ello, no? entón bueno, un poquinho en ese sentido eh, estamos estábamos pues metidos en campaña electoral pero algunha acusínio fora da campaña tamén hai, non? Por exemplo, celebraba a túria as festiletras no Couto, as festi-letras irende oubo comida tamén para todos os que quiseran compartir esa esa comida, pois pues, anotáronse o galino na aldea do Couto e na quizás sabedes que as actividades das festiletras ora estánse trasladando todas prácticamente a ao mes de setembro, non? Sí, claro. Sí, sí, sí porque, bueno, é sempre muito máis sincero do, do todo <risos> Outra goxinha, presentávase tamén o cartel da festa do Percebo Roncudo Ai, que, sí, importantísima, claro que sí que Vai a ser o vindeiro oito de xullo, xa podemos ir tomando nota Carai. É que onde se plantean cambios importantes na festa sobre todo, Luís, pois, un pouco volvendo aos orixes muito máis gastronómicos unha festa muito máis, digamos eh, en xebre, menos eh, botellón, não? como fuimos <risos> pues, eh, Importantísmo Para cambiar un pouco a filosofía volver tamén a, a esos eh, orixes non? que claro, sí. a veces volver a esas orixes pues, é ni máis é, ni que importante tamén destacamos que ante Benres, os institutos da zona celebrábamos súas graduacións bacharelato, e bacharelato tamén da formación profesional é importante reconhecer este momento no cambio a etapa de, dos, dos estudiantes dos rapaces, normalmente claro. coinciden tamén así a finais de de maio é un tipo iso xeito un montón de fotos nos no maio, nos estamos recordamos algun no pues, Instituto de, de Valle de Ponteceso de, de NC, tamén setembro uh -huh. eh, de graduación onde se suaron facer, bueno, é importante tamén para as familias, no? Eh, uh -huh. digo que é un momento bonito para, para eles. Claro. Eh, máis cousas, anuncios das das seleccións, por exemplo, decir vos que 138 alumnos de Camariñas volvon a aprender o mar a uh -huh. través do, do sur surf, actividades esta semana que pues, no sei Areal, eh, de Fonte do Porto tamén no pedra da, da guía de, de da mesma localidade eh bueno, foi unha actividade a través de Xogade da Xunta de Galicia e da Federación Galega de Sur achegando este deporte tamén aos máis pequenos que eh por os distintos, distintos colegios da zona o Alumnos de Camariña, lo contou Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Más cousinhas, o filme Cosqueiro sí, Xica, este ah. dandres o chevou aos cinemas de Caraballo proxectou precisamente aquí o Ido Versi, tamén nos cines a Xunqueira, nos cantóns en, mm. en Coruña, en Marinera Citi en Llanmo, Espacio Coruña, vamos, na zona non que hasta mm -hmm. ahora, pois pues, a película non se podía ver por aquí, ahora xa se está proxectando, e parece ser que está tendo que pues, eh, un gran éxito tamén entre o público local, o é importante algo que xa de aquí que ten éxito eh, fora daqui e eh, que pois pues, ao final volve volve a presentarse aquí e ten tamén pois pues, eh, moi interesante acollida. na colida. É máis importantísimo porque precisamente filmouse aí, non? Sí, sí. pero... importante porque ao final é unha radiografía un pouco a nosa de la, la manera de ser también la uh -huh. nuestra zona y esto es yo digo que este, estas películas van a marcar historia porque vamos a ver a un gran mucha gente sabrá cómo se vivía aquí ¿no? en estas en estas, o sea, porque es igual pero, cambio, nos ponemos algo de atrás y vemos algún documental de, de Irlanda, por ejemplo, tenemos uh -huh. un documental muy tipo ahora no una palabra de autores que es muy importante no, no, no tiene documental e este como como vivía a xente na, na Irlanda de de primeiros século XX, moitas especies de cousas é eh, importante nesse. E eh, despois ¿no? outra cousa que que por lo menos chegounos aquí na, a noticia, no, no, no bueno, que nos chega aquí a redacción, parece ser que os rapaces tiveron tamén unha oportunidade de ter un coloquio coa directora, ¿no? Coa Carla Subiriana, me parece ser que a actriz Nuria Pons que te por certo eh, catalana. Sí, sí, pues de catalana. Si, si, pois para comezo, quizás se eh eh mestizaxe, eh, mestizaxe mestizax, eh, eh, de, de, de, de tamán de, de actores e actrices da zona e algun, claro, aquí tamén claro. caso final fichado, é uma, é é, que é unha é importantísimo, non mestizaxe esta filosofía de, tamén no cine no de de, de na no, no hora da interpretación, pero pero a todos os niveis digo que vai a ser co tempo sí que vai a ter un papelinho moito máis relevante do, do claro. que agora mesmo estamos a... muy muy pois felicitacións a, a todos por, por ese trabalho é, é. Sí, sí, verdade que sí Lira vai a apoiar a proxección dun documental sobre devastadores e incendios forestais do Curel é importante pero que o consello de, de Carnota sufre muitísimo no, no incendio, mm. non verán incendios entón a proxección deste documental que vai a ser pois, na Lanxa Vella de Porto Curel O día do deuño ás no ás 9 da noite pois tal, é importante ver o que o que pasó noutro no lados como no cobraral por exemplo os incendios devastadores e como ahora mismo que pois, estamos na, na situación que, que estamos pues bueno, pois, eh, amigos é un pouquiño o que vos busríatraére eh, un, un día distinto desde o punto de vista que bueno, non nos metamos na voraxe política total moi que nos vai a levar a moi el PP este es importante decir que hay mucha más sí, muy costa mete máis vida, mucha máis, máis vida que a política, ¿non? Exactamente. Sí, y, y que non va a pasar nada, eh. Lo digo que todo mundo dentro de una semana Sí. va a haber elecciones, vamos a comportar como siempre <risos> de forma democrática, cívica e o que decido o pobo e o cívico, aí, estir, ya, é que pues eso, eso. que decido e que decido o Pois é xa, xa Que moita sorte para que os elexidos sean precisamente os máis vos e os que mellor podan traballar pola, pola Costa da Morte que é importante, claro que sí Graciñas, eh, nada, estas anécdotas dos apagones es importante que no pasen solo en la costa de los muertos que nos mantienen vivos, nos pasen a la tierra a veces a gente parece que esto de emitir de masia pues está ahí siempre porque apoyémonos, veña, eso, muchísimas muy, gracias muchas gracias, ya te viña, mandaremos viña, el gracias, programa está. completo, veña, hasta, logo, veña, hasta, hasta, hasta luego Graciñas vamos a continuar ofreciéndollos algo de música ¿Algo de más, música, ¿no? veña La vergüenza es mi amor no. de que vergüenza entenderá nel mala bestia de ese bar que te patió y que te supió acariciá al pioja al perro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 en pie ya no está sola Nina no yo estoy Nina no llores mordete los ojos cachame las manos e infuerte si viene la muerte mangala que pangue de prepo y de aungo los días felices que de Xamos a música de de Viaxe, é o título Viaxe. Sí, Esta é, é, é, é Dulce Pontes que sí, no, Dulce Pontes. traballou no Pontes. Bueno, o caso é que, que temos outro lado do fio telefónico a unha persoa importante que temos que falar con el m, por posto que ademais ten unha responsabilidade tamén importante m, nos amigos do culto misto. Chámase Xosé González Martín. Hombre, moi boas tardes, Xosé moi boas como vos vais? Ben, Graciñas, por atendernos e eh, agardar este tempo Tiñamos previsto chamarte antes pero tivemos un apagón forte aquí na, na radio e mentre se reiniciaba a cousa ti... Temos un técnico moi bo e, eh, bueno, aí estamos Gracias por atendernos Escoita, eu falaba ya todos os nosos inter dicindo que que ti eres unha persoa importante mm, dentro da asociación co, do amigo do Couto co, co Misto porque, ademais, eh, xa tedes rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Elixidos as persoas que este ano van a ser suíces, non? Pois pues sí, eh, temos elixidos, pero son, en concreto, son vicepresidente da Asociación de amigo de los e a semana pasada eh, decidimos quenes ian a ser os elixidos deste ano. ¿no? Eh, eh, podemos sabelos xa todos, non? Bueno, pois pues, unha é eh, a, a directora deste filme basiado nun texto, nun conto de de Ferrín mm. que se acordou aberto, eh unha María Luisita sí. está está inspirada nun relato que es, que está ambientado na, na zona da Raya mm -hmm. Sí, que con esta con esta distinción a esta persoa que estábamos a facer ou que estamos a ver era requecer ese patrimonio material e inmaterial barraño. Uh -huh. Ángeles, Ángeles Huerta, ¿no? Exacto. El uh -huh. uh, segundo personaje Fernando Venancio, uh -huh. un profesor portugués, que se ha publicado un libro en portugués con algunas ediciones, otro en edición galega, en Galacia. Uh -huh. que Fernando Venancio es la persona que pon orde, puxo orde con ese ensayo, con ese estudo neste conflito onde as veces hai eh, argumentos moi disparatados se sí. si o ten que ser portugués, se si o portugués eh, é un idioma e o galego é un dialecto do portugués en fin, todas estas cousas que non uh -huh. que teñen enturbiado uh -huh. máis antes que agora o o problema da normalización lingüística, por lo tanto Fernando Venancio mm, merecedor contra... merecedor de, de, de esa elección, lógicamente, sí, sí. sí. Eso. Y outro é Mario García, que vos cae de Boscaide preto aí, mm. que é escutado do de... grupo parlamentario do socialista do Parlamento, do PSC, sí sí sí, sí, sí, sí, Porque eh, Mario fixe unha defensa mm, moi encendida, moi documentada, sí. eh, que tivo unha proxección pública a través das canas na televisión do Parlamento de cataluña uh -huh. sobre o reconhecimento do Couto Místico. De esta maneira, agradecemos ya a Mario García que nos ajudase a proxectar internacionalmente a existencia do Couto Místico una unha grande elección tamén, e eh, ademais un galego de proximidade, posto que sí. este día ese día vas a disfrutar co, co, co seu parlamento seguro. Bueno, eu quero felicitarte a ti porque ti eh, eres un grande eh, eh, eh divulgador da, da, da nosa fala, e ao mesmo tempo buscas persoiros e persoas que, que teñen moito que ver co coa co reivindicación da posta en marcha do, do, da fala e, e, e, e, e puxaste desa en marcha a Academia de Ciencias Sociais do Couto Misto e le xiste desa antropóloga fantástica, Paula Godiño que, que teño pendiente de falar con ela pero que marchou a, a América durante un tempo... Un non podíamos falar con ela, falar ela pero eh, non la boa un, unha cousa extraordinaria que ademais no centro cívico de Castro Lebreiro tamén fixo vos ao seu Parlamento non? Pois sí eh, que, con esta Academia o que pretendemos é que haxe un plano que se complemente con a asociación de amigos e do agotomisto A Academia pretende ser aglutinante daquela xente que ten moito que dicir nos planos científicos e do pensamento dun lado e do outro da raya claro. eh, hai que ter en conta um, o porqué nace a academia esta eh, na época en que eh, Fraguer Iován era presidente da xunta eh, creouse un foro que se chamaba Comisión de Traballo Galicia Norte de Portugal mm. eh, e desapareceu desgraciadamente e non consta o iso atalante que conforman as grandes cidades, desde de Porto, Cararriba, Coruña incluso forma parte de Lugo e Ourense. Que ocorre? Eh, o, o eixo atlántico está pasando por unha crise moi grande, non? Eu creo que o único valedor agora mesmo que ten oixo atlántico é o concello de Braga. Hmm. Eh, o alcalde de Vigo de Ullascostas é hmm. o eixo atlántico. Sí. E os demais concellos miran o eixo atlántico como unha iniciativa non precisamente importante os, eh, O investimento administrativo tamén deixa moito que desear porque, non sei, empregase cartos para facer un ascensor en pago de, sí, de facer outras eh, cousas no? es, <risas> sí, sí. Un ascensor e outras cousas máis que, que son Realmente innecesarias Populistas pero... tamén, sí. moi demasiado populistas, populistas eh, Efectivamente ¿no? sí, sí, sí. E eh, claro, aí detrás de todo isto hai un problema de articulación do territorio da bella Galicia da Galicia norte de Portugal claro, claro. Eso que, que, que a Unión Europea chama o a euro-resión eh, polo que se ve hai residores municipais que lle dan as costas a iniciativa do Parlamento de, do europeo Mm -hmm. nesta proposta se non hai unha articulación da, da zona atlántica de Galicia e ata o Porto eh, van sufrir a crise económica mm, dunha maneira moi parecida a poboación que, está, que son casi 10 millóns de, claro. de, de habitantes ¿no? claro, 10 claro. millóns de habitantes que non poden estar sometidos a unha situación socioeconómica Difícil porque haxa un ou dous ou tres residores municipais que non entenden, por cuestións electorais, que non entenden a necesidade de crear un espazo xeográfico chamado a, a, a articular, como dixía antes, unha poboación que por as proximidades, poníamos por caso. Entre Vigo e Porto podese chegar, se o un bon tren 50 minutos <risas> eh, eso no existe en cambio en cambio estás a do AVE, Vigo Madrid isto claro. é un displace moi grande que o que nos une máis aos galegos Galicia con Madrid ou Galicia con o Norte de Portugal <risas> eh, <risas> a pregunta é eh, eh, unha resposta obvia non se temos moitas máis relación con futuro con Portugal claro, claro, claro E, ademais, hai un nexo un, un de unión casi, casi identificativo socialmente, non? Totalmente, totalmente. Eu, o, antes de, de que me chamase de xa, pois pues eu acabado de chegar de, de, de Seixas. Seixas uh -huh. é un, unha freguesía de camiña. De, de camiña, sí. Adoito ir xantar sábados e domingos por aí, a calquera sitio destes. Uh -huh. E, bueno, xinto-me como se si estivesse na casa. E moitos galegos tamén, non? Sí, claro. Sí. Ademais... Además o trato é especial e excepcional, non? As persoas aí me parece que están máis preparadas que nós outros para, para atender o turismo. A comunicación é moito máis fluida sí. eu creo que hai un sentido de hospitalidade no norte de Portugal que que pode que poderia producir esa osmose con sí. con Galicia e crear ese territorio que é unha utopía, pero que debemos conquistar, lo que é a euroresión Claro que sí eh, eh, eh, eh, eh, eh, bueno, pues o oh, xente como a ti, persoas como a ti, pois pues, están reivindicando que eso se poña máis se poña en marcha Exacto. e que, que sirva en moitos que a, a tan academia, na súa contorna. A sí, sí, sí. academia o que pretende reunir a a, a intelectualidade non das letras, non das letras, non xente das letras. a coñecedes o meu pensamento. Letras, non, a literatura a literatura Está moi ben, pero a literatura non é o vehículo para a construcción dun novo gran espazo. Aí ten que ser as, a economía, as novas tecnoloxías e sí. outras ciencias e investigacións eh, que farán posible que, oñamos por caso, outro día hai un, un debate, ¿no? eh, pode ir unha ambulancia de Vigo a buscar un doente a Valenza ou a mesmamente a camiña e a viceversa sí. pois parece que eso que estaba resolto eh, desde o punto de vista legal pola Unión Europea está paralizado sí, sí, então, sí, sí. É, é un absurdo porque hoxe eh, eh, en Vigo a presencia portuguesa é moi elevada claro, claro, claro. Elevada. en sí, o norte sí. de Portugal hai moitísimos galegos traballando en empresas claro. eh, que isto non se sabe pero que é unha realidade. Hai muitísimo galego traballando en territorio portugués. Sí, mm sí. -hmm. Sí, sí. Bueno, de entón eh... unha asistencia sanitaria eh, que cubra ese espazo independentemente da do da fronteira sí, sí, sí, sí, sí. bueno, que, que hai muitísimo tempo, moitísimos anos atrás, un, un grande padre Sarmiento dicía que o povo hai que falar lleno seu idioma e o idioma do povo precisamente en Galiciano é outro ca o galego claro eso por suposto ent... no, non ten volta de folha e entón, cando as misas se, falan, se fan en castelán parece que Deus non entende o galego no. No, no, aí, por moitos non. No, no hai a oficial da Igrexa Católica uh -huh. que expulsalo de fora dela que eu son agnóstico. Eh, pero polo que sei, por, por, sí. por que coñeco, a Igrexa Católica en Galicia viviu de costas a realidade a eso, eh. que foi a, foi a causante do expolio do noso patrimonio cultural. Uh -huh. eh, material e inmaterial porque asistan as igrexas nas aldeas as veces a piques de Viceseixo porque sí. a igrexa o único que pretende que a administración ya so, ya resolva os problemas que son deles porque eles sí que reivindican e eh, eh, imatricularon muitísimas igrexas. Si, eh, eh, bueno. Eh, eh, sen embargo, a hora de de de poñer máis obra eles non non non E matricularon moitos moito moitos, moitos predios pero que que, a, que que se fixeron a conta do, do, do, dos, dos cartos do, do, do pueblo, claro. efectivamente, da ignorancia da, da aldea, que da xente das aldeas que non sabía mm. eh se si aquel a, a, o, o diestro do cura era claro. da igrexa ou era da parroquia. Non? Eso, que eso. eso que era do... a, a grande parte das, das, das, das parroquias eh, teñen patrimonio que eran das, das propias comunidades parroquiais, non mm. da Iglesia. Claro, claro. A Iglesia, eh. a iglesia ocupou eses espazos, pero sí, non sí, son sí. titulares de velas. No? Claro. Entón, esto, eh, eso, por un lado. Por outro lado, a Iglesia foi a causante de, de que o Galegón non tibera eh, prestisto no ámbito da religión. Pero, que, no, no, no. que, que además precisaba que bueno que, que, que, que un grande do, do da igreja mesmo que uh -huh. o padre Sarmiento que me dicio eu antes xa, xa decía xa dicia fai moitísimos anos xa dicia que, que, que Deus eh, precisa que escoitar a, a, as oracións yo yo que sexe pero no idioma do povo non fai eh, falta que busque claro. un outroio Este comportamento da iglesia é moi altraxante, porque todos o sabemos, cos cregos logo despo, cando entran na iglesia para decir en a misa, misa en castelán, cando están no adro cos paisanos falan en no galego. Oh, sí, sí, sí. Con, como decía conveniencia, como dicía meu pai, conveniencia, <risas> como dicía miña avó. Sí, sí. Claro, claro, claro. Es decir, a, a, o galego é para falar de cousas cotidianas do que lhe interesa ao crego pero ahora de falar con esa divindade polo mm. que se ve Deus non entende o calego e hai que falar nun idioma que é o castelán <risas> antes era o latín sí. agora é o castelán sí, sí, sí. pois... el... má agua de, sí, de que sí. nos pasen esas cosas bueno, voltando outra vez ao, ao coutumisto non no queria dicir yo que pasara o, o, o agosto pasado na miña parro, na parroca onde eu son en a aldea donde eu nací Pois, a, a capela que é é o San Bartolo. San Bartolome. Pois, de, de chamaron a unha rapaza, prequelera ali e dixo, se tá en galego, se se tá en castellano, non? <risas> pois, pues menos mal que... E o que me se... parado? Revelou, sí, sí, sí. Bueno, menos normal que, que hai unha persoa con un sentidinho comun <risos> e que te <risos> diga que pare os pesa a igrexia, non? Hombre, posiblemente eso é camille... o que cumpriría que Camilloro... Os chamados funcionarios divinos. <risos> <risos> bueno, voltando ao cautumisto, um, Pepe, uh, um, cando celebrades so, o acto de entrega deses de mandos a eses suíces? Era... Pois será o día 1 de xullo, que é sábado como, o Primeiro como? sábado do mes de xullo É o primeiro salgo, sábado do mes de xullo claro. Sempre facedes a... o primeiro sábado do mes de xullo, non? Efectivamente, porque manter unha data constante É unha referencia E a xente sabe que as datas son fundamentais no calendario festivo Igual que se sabe que o Sanxón non é o 24 de xullo sí, sí. O 25 é o apóstolo sí. bueno, pois O día do, do Couto Místico é 1 de xullo Muy ben. Bueno, pois aguantamos vos que va a ter moitísimo éxito e por lo menos moitísima asistencia. No te, en en casi sempre enchedes o, o a carpa que que estedes en Illa, verdade que eh, é un, un, un acto extraordinario e fantástico, que ademais vai acompañado co himno que varios, si, sí, tendes varios, non, un de, un de María Doceo Ceo e outro de, de Carmen Penín, non? Si. Sí. Sí, pero máis ben, digamos, o propiamente O que cantamos é de que canta María do no? Céu letra de, uh -huh. de Armando sí, sí, e, sí. sí, porque, digamos, un himno máis uh, coral sí, máis, sí, sí, sí. máis orquestral sí. Sin despreciar o que canta Carme Que é máis ben, pues, pois, un himno poético Sí, sí, que sí, non sí. ten a forza, que sí. non ten a forza do outro como ti recordás eh, ten dal compases que recorden un pouco a gran da villa Moren. Sí, sí, si, ah, sí, sí. Xente, sí, sí un que máis ordena, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Moi sí. interesante, moi interesante. Son compases musicais que wow. que evocan esa esa alta canción. Sí, sí, sí. Pois eu celebro que que que que desempeque, que teñades esa repercusión extraordinaria e que nos seguimos reivindicando dende aquí que, que esa Andorra galega teña te teña eh. que, teña que non visibilidade, cartos, visibilidade, que a ver se a administración se preocupa un poquio máis e eh. capaz de poñerlle poñer un nonivel que lle corresponde. Bueno, oi aquí Julio De, de cortegada de bande quédache a unha carrilinha dun can claro. Armando dende de Navia sí. non, pero que faga un pequeno esforzo sí. para, desac... pa para o mes de xullo intentaremos, de <risas> verdade que si sí. eh mm, A, a nómina de, de, de xuices que tendes aí, é eh, unha nómina extraordinária eh, bueno, parabéns por ese traballo que estades a facer que, que, que, sí, amigos do Couto Misto pero en realidad eso dos vos parte do Couto Misto posto eh, que eso bien. ten valor eh, gustaríame que en algún momento que, que, que teñas eh, tempo eh, eh, elecer cando pases por aquí por Barcelona pues seas convidado por a nosa asociación Rosario de Castro para para manter unha conversa ou, polo menos, unha pequena conferencia si, falando. Temen teme máis atrativo Cataluña que a Madrid. Por o galla tanto... que, cando veñas nos avises, eh, montamos unha festa na nosa asociación. Ademais, casi chegas antes a Barcelona que a Madrid, porque en Madrid no, entre pero... que teis que andar pasillos, eh, culler maletas, <risas> que non sei sé, que, non sei sé o quanto, esas corredoiras que hai que fazer presa aí, por isa é no, aeroporto, no, no. pero, sin embargo, en Barcelona non. Armando Armando a se me perdeu nada de Madrid En cambio, con Cataluña O teño máis Debilidade E debilidade Ajá. por ese país Porque temos unha lingua eh, tamén moi, moi semellante sí. E unha lingua Que eh, depende dunha loita sí. Para manter Pois agradecemos xe moitísimo A conversa de hoxe, xoxe Non te incomodamos máis e, e Moita sorte e moitos éxitos Nese traballo que estás a facer Moitas gracias, Xuli. Hasta Venga. logo, Armando. Aperta, Hasta logo, unha aperta. Un aperta. Despedimos a José con música. Eh, de seguida temos que voltar outra vez a Galicia. Eh? Veña. Esta peza de música danos pe para poder recibir a nosa correspondente Elie nos Ancares, non? Elie Fernanda, Fernanda, Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando. Tivemos ti un pequeno apagón aquí na, na, na raia, por eso é eh, un poquito... É un pouco retrasado. Pero pero va, chegou. Va, va. Temos un técnico bo, esa vez chegou. Va, va. Chego. Bueno, pois pues, hasta aí no centro do mundo te de... Te ves a pagos, non? Tambén. Claro Unha claro, claro. no, <risa> maior bueno. do mundo, non? Si, sí, si sí. A capital pero... que é Barcelona Despois de recibirte, pois pues, hai que felicitarte Porque sei que estás tendo moito éxito En competicións Por aí, si sí. Hasta por, por León participache non? Si, sí, pero son cousas Bueno, de convivencia Turismo, pouco, pouco de competición no. pero... pero Hacemos todos os anos Os anos pois un fin de semana en algún sitio uh -huh. do club ciclista con rutas uh -huh. eh, eh bueno, pomos a pedalear precioso todo si coñecer algún monte novo, non? Muy Pois pues, sí, pues, sí. pues, nada, a disfrutarlo que o que importa. Eh, es decir, en esta vida eh, o que interesa é sí, exactamente. Poder Pero con... pasaches por non? Contalo para disfrutalo, sí, Claro. Sí, o sempre decimos que é galego, pois si. Sea... Sí, sí. Non ten nada que ver con con, con eses paraxes que, que hai a partir de do mantanar, non? Non. <risa> Pero o que pasa como noso. Eh si, si, si. Eu cando chego a Astorga, eu cando chego Astorga xa digo tou casa. Exactamente. <risa> pois eu, eu igual. Eu, ben, eu, encima, esta zona de aquí de, da montaña, eh, pois temos moita moita relación con co bierzo. Hombre, bueno, si, me... no, hai, si. Ademais, cando hai unha feira, cando hai eh, moitísima xente vendo bierdo. Eh, bueno, outra cousa por que te temos que felicitar é o do, do, do Plan Educativo para o Rural Galego, que, este, ah, que tamén sí. estás aí Uf, implicada. Temos un mo, mo, montón de, de actividades, sí. Uh -huh. eh, pois, precisamente, son as, as Ampas Galegas, sí. a Asociación de Paísenais de Galicia, que bueno, eh prepararon un estudio moi moi interesante de un plan longo de 80 follas, vamos a uh -huh. así, xa para que eh pero moi documentado sobre uh -huh. as necesidades un pouco educativas que teñen que temos aquí no rural, porque as leis de educación son as mesmas para centros do rural que para centros urbanos uh -huh. das cidades, non? Entón o que demandan os pais de Galicia, que son os que sacan esta iniciativa, pois é iso que se adapte o ensino, que mm. se ten que adaptar cando son centros rurais, que, ne, que temos unhas necesidades diferentes. Mm, claro. Xerón un estudio de todas esas demandas que son, pois pues, tanto que nos enlazamos ca, cas eh, mobilizacións que tivemos o ano pasado pedindo que nos deixen manter as optativas, aunque sea con menos alumnos, non con mm. unha ratio diferente. Bueno pues, Por exemplo, esa é unha das reivindicacións, pero tamén má, outro tipo de reivindicacións, como o transporte escolar Ajá. que claro que aquí é tan necesario, por exemplo, os alunos de bacharelato non o teñen, co mm. cal eh, cando finalizan a eso, pois eh, moitos moitos do algúns os rapaces que viven aquí na contorna de tanto nos concellos de Cervantes, Navia, Pedrafita, mm. teñen moi difícil acceder a estea. Claro. Eh, moitas veces optan xa por ir a Lugo, porque estar alixado nun piso, aínda que agora a tendencia xa é coller pisos en Becerrea, non? Pero que é unha mágoa que en esas cidades, por non ter un servicio de transportes, non poidan estar vivindo nas, nas súas casas, non? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lembramos, por exemplo, o ano pasado, o caso perdón, de un pai, non? Que se deu, mudouse de vivir dun aldeán Cervantes, mudouse que a, a un piso a Becerrea para pa aquela, porque o final son pequenos que teñen 16, 17 anos, claro. que tampouco 16, 17, tampoco están para para vivir solos no? para sí, sí, sí. independizarse tan pronto e bueno, pues sí que é iso que, que, que teremos a presentación deste plan mañán na, na Casa da, da Cultura Muy e xa se presentou en outros sitios pero bueno, pois pues que aquí en Becerrea todavía non mo fixo e sí. que nos pues, queremos enlazar pois pues, eso cas reivindicacións que tiñamos o ano pasado. Bueno, perfecto, pre pre precioso, escoita, quería comentarte unha cousa que que eu axudei a facer aquí precisamente no no, no municipio onde vivo, que aquí en Gava que que ten moito que ver co, con ese traballo que está dese facer becerreano tempo que te indeseposto aí no municipio, ah. no, no instituto, uh -huh. verás, no, na biblioteca. Claro, e eu quería dicirche que, que eu aproveitei as mm, a, o, o, o contacto que con cos profesores eh, para mandarle unha carta a todos los rapaces de todos los nenos para que ellos trauxeran dos avós relacionadas co povo ou relacionadas co cando viñeron ou cando chegaron e, todes, e, e despois escolleronse todas as fotografías e fixose unha exposición tamén de todo eso que tamén oh. apareceron fotografías de, de grandes autores como vos ten de seis grandes fotógrafos pero o feito de que se collan fotografías dos avós dos, dos rapaces recolle moita documentación fai, fai moitísimo ben para fotografiar para que os propios rapaces tamén eh, poñan en valor o que os nosos avós tiñan. E os valoran un montón. Eh? Nesta zona eu teño que, que dicir que os nosos alunos e alunas hmm. que o sea, que teñen moito apego polo que son os antepasados, os avós, eh, hmm. o que a vida aquí no rural. Así que, que aprecian mo, un montón estas cousas Eh, colaboran, non? Uh -huh. E a verdad que, que bueno, non sei si se viste des, que eh, a periodista Nieves Neira, que é periodista no progreso, sí. eh, con orixenes aquí en Becerreá. Sí, xa sí, te hemos falado con ela pues... unha vez, pero despois, claro, como ela ten moitísimo, moitísimo traballo, uh -huh. non puidemos entrevistar a no ocasión, porque tamén é poeta, non? É uh -huh. eh, poeta, que estivo tamén. Logo vos digo, o sábado pasado, bueno, despois que vos comento, hubo aquí un recital de poesía, uh -huh. o sábado pasado non, perdón, o día... 16, con... O con letras. letras. galegas, sí, sí. o Luns. Pois pues, tivemos un recital de poesía e de, de autores daqui da, da zona, Toño Núñez, mm. estivo suxo de Merela, xe sus trasorras, e estivo Nieves Neira tamén, estiveron aquí na plaza do Fonte dos Caños, que chamamos nos, e, pois, pues, mm, eh, facendo un recital de poesía, se despois atu... Mm. Plas, da Fonsagrada, xa na áreas... ...bueno, e un compañeiro non? <risa> eh, pois pues si, sí, que, que que que pois pues estivo aquí en Bezarrea con pasou polo instituto, viu a exposición que tiñamos e eh, quixounos facer a a reportaxe. Aja. Eh, co cal eh, preciosa, ademais que moi, moi ben, usa invitousa que a leade. No, no progreso, sí, non? Eh... Publicó, no progreso sí, publicou sí, sí. no no progreso. Pois nada eh, mm. Eu que apuntaxe ese pequeno detalle por o feito de que os rapaces bueno, as persoas maiores do pobo seguro que poden aportar eh, eso para No un, tempo como dices como decí vos. Que... si, sí, chamamos lleves Bezarea no tempo gustou non é un percorrido en imaxes pola vila porque logo tamén ten unha segunda parte mm. eh, que, sal, que saímos con eles mm. eh, polo pobo facer un percorrido gravaron unhos audios en inglés eh, despós con códigos QR pois pues, uns escoitaban uns escoitaban a outros nas casas así uh -huh. estas casas pois pues, significativas da vila e agora imos, imos preparar para o verán uh -huh. e eh, bueno, primeiro un, un city tour eh, guiado un percorrido guiado un sábado pola mañan que presentarán. Os rapaces a toda a xente que queira Estará aberto todo o mundo uh -huh. E despois queríamos que quedara o traballo En uns trípticos Que a xente que queira que viñades por Becerreán Pois pues os deixaremos saberemos onde que nos va E supone no Concello uh -huh. E que poidades facer ese percorrido Que queda Precio, Esa selección de casas antigas E bueno, eu a, a ti decía che, Si, unha idea boísima Que da miña compañera Gema Que traballamos xuntas no, no equipo da biblioteca es E a ti comentaba che, Xulio que hai un que holín se fixestes esa ese traballo co rapaces sí. que quizás podía publicar algún algún libro ou folleto un... están pendientes, están pendientes de ese, si, sí. querem facer unha pequena historia de porque hai hai algunhas fábricas que se habían no, no seu momento, non? Uh -huh. Por exemplo, unha, tal, unha fábrica en Formo, precisamente que, que, que de mala prensa porsto que moitos dos seus empregados falleceram por culpa dun dun, dun de algún producto, producto que, no que tiña na fábrica. Bueno. bueno, o, o case que vale. mm, bueno que que hai un historiador no, no, no na na na, cida, na cidade que, que está facendo bueno, pois un pequeno redactado para eh, uh -huh. incluir todas as fotografías máis antigas que existen ou que, que os rapaces aportaron uh -huh. precisamente o, o institutos. institutos. Uh -huh. Ah, Pues que ven porque aquí un instituto de lugo tamén nos tiñamos na exposición o traballo destes rapaces uh -huh. publicaron así un pequeno folleto e está moi interesante claro, así claro. que tamén parabéns, Xulio por ese, por, ese, por animarte a facer iso cos máis novos que bueno, que... Foi proposta miña igual que hai outra proposta tamén que, que fixen, eh, bueno, vamos a ver se si, si, si chega a bon porto si ¿no? que tamén podes tomar nota de la, que precisamente, sabes, o traballo, ah. o traballo de fin de curso Sabes que os rapaces uh -huh. teñen que para un traballo de investigación o final, non? Uh -huh. De bachillerato. Sí. Bueno, pois Ah, sí, sí. Pois resulta que lle dixen, "Bueno, por que non si aportades un traballo que teña que teña relación cos cos maiores, é dicir, uh -huh. como falaba ou como non sei, como, como, no sé, como, como ten a xubilación teu pai ou teu avó, ou como ou teu bisavó, porque algúns uh -huh. deles teñen aínda o bisavó, que che conte a súa historia, que che conte a súa a súa peliculiña e tal, e eh, eh, poñela por escrito buscando información de uh -huh. todo que eh, el poida topar con respecto a eso, ou por exemplo, o exceso de medicación que teñen os maiores, etc. Vamos a ver, ese traballo de fin de curso que teñen relación con os maiores. E, entón, a, a, uh -huh. o Concello premiará ese mellor traballo elixido nos institutos para que mm, e, exista unha interrelación entre os novos e os maiores. Ah, pois, unha idea boísima. Sí, sí, sí. E, ademais, sempre esas relacións interxioneracións e están moi productivas e enriquecedoras uh -huh. para todos, para Para os mayores, eh, para os rapaces sobre todo, pues, non? Pues eso, pero a os mío. mayores tamén porque disfrutan un montón de... Claro, claro porque tanto. van de contar a súa peliculinha, entre comillas, pero que, pero que o rapaz vai interesarse entonces, como se fixo, como, entonces, dalle datos para que ele despois busque documentación e o complemente, non? É importantísimo por o feito de que esa interrelación entre mayores e, e xóvenes compre que que eles valorarán tamén os mayores, e os mayores tamén dicen, bueno, escoitome tipo pues, exactamente. Eh, pues si, sí, vamos moi boa moi boa iniciativa. Sí, sí, Así sí. que seguro que xa, xa nos contarás como eso, como sae todo. Sí, sí, a ver que a ver que resultados ten, claro que si. Sí. Eso, sí. Bueno. Ye, eh, bueno, non sei, crees que vos comente algunha cousa ou Sí, sí, aínda temos un minutitiños. Veño, si, sí, si, sí, ti mesma. Pois pues nada, mira, eh o sábado pasado foi tivemos aquí pois pues, outra vez que parece que está collendo tradición a recreación da batalla histórica entre os franceses e ingleses e a resistencia daqui dos veciños non? Uh -huh. era unha batalla da Guerra de, da Independencia no Ponte de Cruzul na Ponte de Cruzul no 1809 eh, e bueno, montouse un campamento napoleónico na Carballeira uh -huh. eh, recreouse unha emboscada a xente, pois sobre todo a xente de Cruzul, pero tamén xente de Becerrea pois caracterizouse eh, da época No século XIX E, bueno, beu, beu a Asociación de Recreadores de Galicia pois, participou Que xa estivou ano pasado mm -hmm. Disfrazados de soldados napoleónicos E, bueno, con, con fusís Estivo xenial o, o fin de semana pasado foi mm -hmm. Cando eu non estaba Pero puiden, puiden un pouco pois, eh, sentir así o, A sí. festa da mão dos meus veciños sí, sí, sí. E o pasaron moi ben, moi ben iso eh, é importante, pasalo ben, ya, parte de facer unha cousa que, que queda aí. Que queda aquí e que queren vincular tamén que había cunic, que poxe pois, eh? pois a posta de, de Becerrea e Asnogais por por unha ruta de longo percorrido que, que pase por aquí, non? Uh -huh. E, eh, eh, bueno, falando de rutas de longo percorrido, penso que a que vai moi avanzada, ainda que non ven así din que están facendo reunións, pero non a deberon de presentar ainda, porque polo menos non me enteréis, e andiven indagando, é a senda do Navia, a gran senda do Navia. Claro, sí, bueno, sí. Cento... sí. Sí, sí, sí, e xa leva, leva tempo, eh? Leva tempo un proxecto, pero sí. os cartéis son novos, eu un... xa andiven por aí caminando... Eh, Leveios pequenos Fumiraron un tramo que abriron aquí De máis precioso Entre Liber e a Borquería sí. Completaron un, un, pues, Limpiaron un trozo de monte Que estaba cerrado E conectaron pois aí os dous puntos Para conectar o que é a Borquería eh, con, con Pontes de Gatín sí. Onde o río vai moi encañonado Entón a senda tira para arriba, para que... é dura, eh? Sí. Por aquí sobe baixa moito. Sí. Eh, pero lle se está quedando e xa teñen a sinalización, mm. o que non vexo eu que aquí apresentarán, non? Sí, sí eu vos eh. recordo que son os nosos concellos, que vai desde, desde o Nacemento en Busnullán en Pedrafita do Cebreiro, son 143 km a Tanavia sí. en Asturias, non e que pasa por Becerreá. Eh, Pedra Feta, Asnogais, Becerrea, Cervantes, Navia eh. E logo outros nove concellos asturianos Entre os que están Ibias eh, Bueno, tamén é que ir a de Muñita Ponsagrada, eh, de Galicia sí. Ibias, Grandes de Saline, Boal, el Coaña E no? uh -huh. bueno, unha moi boa pinta ten Sí, sí, sí Non, a ruta ten que ser preciosa eh? Ten que ser unha maravilla Sobre todo dentro de do de Porcos Ten que ser unha maravilla, porque en Río de Porcos, que hai unha casa rural, a mí o que máis medo me dá é cruzar a ponte que hai. Ese é o que máis medo me da. dá. Pero ele é un recuncho. Pero, vértigo? Sí, padezco un pouco de vértigo. Porque a ponte andase ben. Sí, andase ben, pero eu pre min tiño que ir moi culleito polo lado. Pues, que é colgante, non lembro ben si sí, non é colgante, si sí, é colgante eh, eh, lembro estar aí pa, pasar cabiz incluso pero non sí. ora non me lembraba que era colgante si, si, si, é colgante se fora d'outro xeito non pero ao ser colgante, ver a auga debaixo e ver aquelo, isto pero eu que me hizo foi ja. que había coches con matrícula de Valencia ajá uh -huh. Jolín, pois pues sí que... Pero agora casi xa non hai matrículas, non? Claro. Se veu e non saliu d'aí. Descubrí uno, mellor, con algún que falaba catalán ou <risos> valenciano. Sí, Exactamente. Se sí. xe si, si, si miras a pegatina do taller, pero pola matrícula xa está difícil saber de onde... Sí, agora no, xa nada, pero daquila xa, sí, matrícula é valente. Sí. Ah, Ademais, sí. na maneira de falar, de xingou catalanes ou valencianos. <risos> Bueno. Uh -huh. eh, Fernanda que te deseamos unha semana feiticeira e eh, agradecemos a túa colaboración de hoxe eh, non te incomodamos máis hasta outro momento Un bico, vale. chao, chao Que vaya ben, Fernanda Vamos a despedir a Fernanda, vamos a poñer un bocadeño de música e dicimos que é o que vai vir despois A banda da loba Queridos ointes, esto ya está a piques de rematar. Queremos desexarlle pues, unha feliz semana. O próximo sábado estaremos aquí, a mellor sen apagón de luz, eh que todo todo funcione ben. Mm, antes de nada, despedímonos como a sempre, ¿verdad? dille sí. pues, dile adiós que eu quero dicirlles algo a todos os nosos ointes. Bueno, pois, pues, como digo sempre, que a noite sexa voso descanso a Rúa Vosa Liberdade é a Modinho a ser felices. Queridos, ointeseo vou expoñer unha peciña de música para que o anuncio da participación e colaboración do noso técnico Non, perdón, do noso colaborador Nas <risas> na, na, na, na Rías Baixas Ali precisamente dende con barro Xulio Simón Mándanos a súa crónica semanal Pois eh, moi relacionada Coas noticias que ele elixe eh, Que teñen moitísimo que ver Con novidades e eh, cousas interesantes Unha delas é as bibliotecas Daqui precisamente de Cornella sí, señor. A peza de música que xos ofrecemos Está interpretada por Malvela Esa peza titúlase As sete saias. E Xulio tamén nos propón que escoitemos a Fausto con unha peza que ten que ver coas saias. Pois, polo tanto, queridos ointes, poñemos esta peza e de seguida pois xa temos a crónica de Xulio Simón. A tovindeiro sábado, queridos ointes, que teñen unha feliz semana. tarde a todas e todos dende de Conbarro. Tiven ocasión de visitar algunha das bibliotecas que tedes aí en Cornellá. Na actualidade, esta rede de bibliotecas ou xarxa de bibliotecas de Cornellá, como chamades aí, está formada pola biblioteca central e as bibliotecas de proximidade Clara Campoamor, Marta Mata, San Ildefons e Teresa Pamies. A misión desta rede de bibliotecas é proporcionar o acceso libre de balde a información, o coñecemento a aprendizaxe, a cultura e o ocio de acordo co o manifesto da UNESCO da Biblioteca Pública. Son tamén un espazo de encontro e convivencia e traballase en colaboración con outros axentes educativos, culturais e sociais da cidade. Segundo me puiden informar, as bibliotecas de Cornellá son de titularidade municipal e xestionanse en convenio coa Deputación de Barcelona. En moitas ocasións ceden algunhas das súas dependencias, como ben sabedes na Asociación Rosalía de Castro, para a realización de actividades por parte de institucións educativas, entidades privadas de interese xeral, sen ánimo de lucro, asociacións veciñais, sempre cando a actividade se considere de interese xeral. E o que é importante tamén é que en todas elas hai un equipo de profesionais para dar resposta a posibles consultas. Pois ben, agora que están próximas as eleccións municipais, non está demais ter en conta o gasto que fan os concellos Galegos no Eido da Cultura. Segundo indican os datos do Ministerio de Cultura correspondentes ao ano 2020, case un terzo dos concellos galegos carecen de biblioteca municipal. En concreto, son 91 os concellos galegos sen biblioteca, mentres que outros nove non remitiron a súa información, polo que tamén poderían ser incluídos nesa categoría. A ausencia deste equipamento cultural Afecta sobre todo á provincia de Ourense Onde máis da metade das súas localidades Carece de biblioteca E tamén a provincia de Lugo En cambio, nas provincias da Coruña e Pontevedra Prácticamente todos os concellos Contan con este servizo BAMAD Galicia que a Asociación de Profesionais dos Arquivos, Bibliotecas, Museos e Centros de Documentación de Galicia chama a atención especialmente sobre a situación de varios concellos que incumpren a lei de, de hai anos o superar os 5.000 habitantes e ter a obrigatoriedade de ter que dar este servizo esencial como recolle a lei de bases de réxime local. A entidade lembra que a Xunta de Galicia publicou por fin, despois de moitos anos, o concurso para servizos bibliotecarios móviles que se porán en marcha en 2023 e que permitirá mudar os datos correspondentes aos concellos en bibliotecas. Atenderá 20 concellos, 10 na provincia de Lugo e un número similar na de Ourense. A outra gran conclusión que se pode tirar das estatísticas fornecidas polo ministerio é que o financiamento público que reciben as bibliotecas públicas galegas está moi por debaixo da media estatal, en concreto un 15%. Galicia destina 9 euros por habitante ás bibliotecas, un 1,63 euros menos que no conxunto do estado. A entidade continua a votar en falta que axa máis compromiso nas partidas dedicadas a bibliotecas nos concellos e nas Deputacións e fai fin capé na necesidade de melhorar as partidas orzamentarias e no necesario control das políticas e accións levadas a cabo polos concellos. Bamad denuncia que segue atopando, e leo literalmente, casuísticas habituais de contratación de persoal non especializado, compartindo prazas con outros servizos municipais, recorrendo a persoal doutros servizos para cubrir os postos, persoal sen os coñecementos necesarios para levar a cabo unha boa xestión da información e documentación. asociación Alerta da perda contínua de persoal bibliotecario e conclúe que non é suficiente con investir en boas coleccións, boas infraestructuras, boas ferramentas de traballo se non contamos con persoal devibidamente cualificado que lles dea sentido Bamá de Galicia. Exixe implicación de todas as administracións na posta en marcha de servizos bibliotecarios móviles e servicios de lectura digital que acheguen a toda a cidadanía, especialmente a aquela que non contan con servicios bibliotecarios no seu Concello, para garantir o acceso de todas as persoas, independentemente do lugar no que vivan, a información e a cultura de calidade. Pasamos a outra cousa. Son moitos os colectivos que se manifestaron e continúan a manifestarse en contra da depredación eólica, e que en algúns casos xa temos comentado aquí como é o caso, por exemplo, do colectivo Eólica Sinón, que exixiu ante o Parlamento de Galicia a fin dos megaproxectos e convocou a Sociedade Galega en 19 enclaves xeográficos repartidos nas catro provincias galegas. Advirten dende a coordinadora de que o modelo que se está a promover, acelerar e impoñer segue perpetuando o papel da Galiza como territorio de sacrificio no Estado e en Europa en favor das grandes metrópoles hiperdemandantes de enerxía ou outros países da Unión Europea a custa de expoliar os nosos recursos e destruir o noso medio natural continental e mariño para sempre un modelo colonizador que non responde ás necesidades do interese xeral, senón do interese lucrativo e especulador das grandes multinacionais da enerxía e que invade o noso espazo vital, con único objetivo de expoliarnos e mandar para fora a enerxía eléctrica. Centos de proxectos que devalúan as economías locais prexudican a calidade de vida das persoas e degradan as comunidades que vivimos no rural, deteriorando ademais o medio natural, a paisaxe e o patrimonio. Tamén en Sabucedo, a Estrada, se celebrou o encontro Burla Verde contra a estafa da transición enerxética, a depredación dos nosos montes e ríos pola defensa da terra e da vida, onde se reuniu numeroso público nunha xornada festiva e reivindicativa pola defensa da paisaxe e a contorna natural. Burla Verde foi un encontro contra a depredación enerxética da Galiza, mas tamén unha oportunidade para seguir a tecer redes entre colectivos e asociacións para gañar forza contra o espolio enerxético. A iniciativa foi impulsada por máis de 50 colectivos en contra do actual desenvolvemento eólico. Tamén en Fornelos de Montes, levouse a cabo a primeira edición do Festival do Subido co fin de que este evento cultural con poesía, música e roteiros pola natureza sirva de protesta contra a depredación eólica que se quere realizar na zona. A iniciativa partiu da Plataforma Sur da Dorsal Galega Tamén a plataforma Eiquí Eólicos Non, Courel Libre de Eólicos, convocou unha manifestación contra a especulación eólica en Quiroga, En opinión destes colectivos, algúns dos polígonos de aeroxeradores afecta a zonas agrarias e gandeiras, co que condiciona a actividade das explotacións da zona, pero non deixan beneficios en Galicia. Son grandes parques promovidos por grandes empresas que pagan fora os seus impostos e que só deixan unha miseria das súas ganancias en Galicia. Ademais, os que se colocan no mar, como a plataforma continental galega é moi estreita, mentre que en outros países europeos chega aos 60 km, aquí quédase só en 15, o que supón que os polígonos de aeroxeradores quedan emprazados moi preto da costa e a súa instalación afecta a unha actividade fundamental da que dependen miles de familias galegas como é a pesca todos eles ven a necesidade de ter que parar este modelo especulativo e apostar por outro modelo con pequenos parques xestionados por empresas vinculadas ao país que realmente xeren riqueza coa produción de enerxía. Pois ben, anuncia a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza, Adega, a recuperación da campaña Ti podes paralos, co obxectivo de recorrer na xustiza a nova vaga eólica. Din que, tras a negativa da Xunta e do Estado Español a escoitar a milleiros de voces que reclamamos nos últimos dous anos por todas as vías posibles unha transición enerxética xusta e sustentable, É unha planificación eólica por e para o povo, non nos queda máis remedio que intentar frear nos tribunais a actual avalancha eólica depredadora e especulativa co recursos de todos os galegos e galegas. Agora, a Dega recupera esta campaña coa esperanza de que a solidariedade colectiva volva a contribuir a un reto histórico para o país, defender o rural e o medio ambiente galegos da actual depredación eólica nos tribunais, emprendendo accións jurídicas contra a maior parte dos proxectos macroeólicos de predadores autorizados pola xunta e o Estado español na recente vaga eólica. Cambiamos de tema. A maior plataforma de música en liña do mundo, Spotify, xa está disponible en galego. Esta plataforma naceu en 20, 27 idiomas e incorporou 36 máis no 2021. Spotify anunciou que a edición do, de 11 novos idiomas en dispositivos móviles, o que eleva o número total a 74 entre os que se encontra agora o galego. Rematamos con a última noticia. O Festival de Música O Son do Camiño, que conta con financiamento da Xunta de Galiza, ven de presentar o seu cartaz deste ano, que se celebrará os días 15, 16 e 17 de xuño no Monte do Gozo, en Compostela. Pois ben, os artistas galegos fican unha vez máis relegados a un segundo plano cun protagonismo ínfimo. A pesar de tratarse dun evento cun financiamento público, de feito, só 10 dos 50 artistas que conforman o cartel de edición de 2023 son galegos e destes 10 grupos, só 3, teñen entre o seu repertorio temas en galego, de Rapants, fillas de Cassandra e Galician Army. Ningún dos grupos galegos ocupan a cabeceira do cartel. Rematamos, como sempre, con música, neste caso de Fausto, do seu disco Madrugada dos Trapeiros, despídome coa canción Sete saias ten Mariana, que teñan unha boa fin de semana. Sai esta em Mariana e um emprego em Miraflores Vive ontem de recados, mas hoje vive de amores Sete carros vão chegando pelas tardes de Belém Com sete homens que a beijam entre Sintra e o Cazém Não tenho amores, nem tenho amantes pois, quantos amados não sei Tenho alguns amadores, olha para mim, lá na terra onde eu morei Escutava pela rádio o folhetim Já te saias, tem Mariana à noite no Parque Maier Dança, vou ler em dó menor ali num cantinho qualquer Ai de mim, diz Mariana, se um dia amor me faltar Ao almoço eu já não como como menos ao jantar Tenho amores, nem tenho amantes, pois, quantos amados, não sei. Tenho alguns amadores e sustento dois. Lá na terra onde eu morei, sem trabalho, que é da vida para depois. para paro. Tem -te Mariana nesta roda de contraste A tua vida serve bem e Aqueles que nunca amaste Mariana, das sete saias Se para o vento soam Deixas de ser uma almofada Entre um mandado e um mandão Trai-te essa flor do cabelo e amores do coração.